Вийшла тоді із спокою, свого й пенелопа розумна. Мов Артеміда на вигляд, або золота Фродіта, вся у сльозах обнімала вона свого любого сина, голубу ніжно йому і очі ясні цілувала. Врешті до нього крізь сльози промовила слово крилате. Світло ясне моє, ти вже... Вернувся, Телемаху, не ждала я тебе бачити з дня, як відплив з кораблем ти на пілос. Потай від мене, вістей, питати про любого батька. Тож розкажи бо докладно, що бачить тобі довелося. Відповідаючи так, Телемах тямовитий промовив. Матінко, Люба, не плач. І слізьми не хвилюй мені серце в грудях, коли ось я нагло і з губи щасливо уникнув. Краще омийся і чисте вбрання, одягнувши на тіло, у верхні покої війди із своїми служницями разом. Перед богами всіма в молитвах обіцяй гекатомби їм принести, може Зевс допоможе здійснити відтомсту. Я ж тим часом на площу піду, щоб до нас запросити гостя, який приєднався до мене в путі поворотній. З товаришами божистими я наперед його вислав в дім свій Піреєві гостя привітно прийнять, доручивши, і шанувати і любити, аж поки додому вернуся. Так він промовив у неї ж безкрилим лишилося слово. Потім омилась і чисте вбрання одягнувши на тіло. Перед богами всіма обіцяла вона гекатомби їм принести. Може, Зевс допоможе здійснити відомство. А телемах тим часом з своїх уже вийшов покоїв з писом в руках. У слід йому бігли два пси прутконоги. Чаром божистим його опромінила з неба Афіна. Всі зачудовано люди дивились, коли він проходив. А коло нього уже женихи позбирались з і приязно з ним розмовляли, хоч серцем лихе готували. Та велелюдного їх товариства він все ж уникає і прямо туди, де батькові, друзі, з часів найдавніших – Ментор присвітлий та ще Антіфат з Аліферсом сиділи. Йде і сідає. Вони ж його стиха розпитувать стали. Близько до них і Пірей підійшов тоді списник славетний. Гостя він вів через місто на площу. До гостя, увагу, не забаривсь телемах проявити і вийшов на зустріч. Перший до нього Пірей з такими звернувся словами. «Швидше пошли телемаху жінок до моєї оселі, щоб передати тобі міг Менелайвія подарунки». Відповідаючи так, телемах тямовитий промовив. «Ще невідомо, Пірею, як вся тут обернеться справа. В разі зухвалі мене женихи тут у власному домі потай уб'ють, і дідизну мою між собою поділять. Краще вважаю тобі, ніж комусь ті забрать подарунки, а як уродять убивство і смерть, що для них засіваю, радісно в дім, ті дарунки мені принесеш ти на радість. Мовивши це, повів він чужинця нещасного в дім свій, а увійшовши додому. Вигідного для проживання, Скинули з себе плащі Та на крісла й стільці поскладавши, Митись пішли вони В гладко обтеснуту чисту купальню. Добре помивши служниці, Оливою їх намастили, Свіжі хітони на них Надягнули й киреї вовняні. Вийшли з купелі обидва, І на крісла вони посідали.